Краще б балакати по-людськи навчилося, Теля дебеле, від людей сором. Що матуся зі своєю галицькою говіркою Суміш села з прилавком, Що синочок покручного часного сленгу з бабусиним Си? Аж би ти Си сказив, єден з другою. Ігор і сам народився не у палаці, В селі під Тернополем. Та ні батько його, ні мати, ні в жоден спосіб сестри не дозволяли квітнути в хаті, виразом на кшталт «Яси підшопов, пацієти напудила». Домови домішувалися хіба польські, німецькі, яких тато чимало привіз із війни, та єврейські слова, що їх набралися у бабці у кравця-жида. Не раз мати картала його. «Ти, шли, мазливий хлопе, вчися, бо ціле життя будеш коровом хвостий крутив». Того ж вчили й сестри. Середня вивчилася на лікаря-лаборанта, працювала в інституті і пильнувала чистоти, що в одязі, що в хаті, що в мові. Постійно примовляла. «Ігоре, мова – це головне». «Як то розмовляєш, така тобі ціна?» «Скінчи три інститути, а не навчишся правильно вимовляти слова, вуйком і помреш. Второпав, а ти ж у нас доктор!» І постійно підсовувала книжки, то одну, то іншу. Засинати і прокидатися з книжкою стало спершу звичкою, згодом потребою. Назбирав чимало бібліотеку. Думав, дітям передасть. Аж кому передавати? Старша сестра закінчила політехніку, вивчилася на інженера. Відколи інженери, навіть дуже мудрі, стали рідній державі непотрібні, вчасно зметикувала, що чинити. Виїхала до діда в Америку. Там її рукам і голові робота знайшлася. І батькам, і братові не доводилося журитися, де взяти копійку, щоб мурувати нове родинне гніздо, на трьох поверхах якого усім мало б вистачити місця, і батькам, і дружині, і синові, який от-от мав оженитися. Варіант цілком американський – працювати в місті, а жити на природі. Чого ж ліпшого бажати? З огляду на достатню фінансову підтримку, Ігор розмахнувся ґрунтовно. Підвал з усіма службовими приміщеннями, гаражі, газон – все по каталогу. Якби ще цей вилупок не вдавав крутого, а працював. Допомагав хоч трохи. Здоровений Бугаїна, під центнер молодого сала, голова мовкаву на розуму телятелям. Ну не хочеш вчитися в інституті, не треба тобі диплома, то вчися у матері, вона в торгівлі тямить, чого у вузі не навчать, що-що, а клепка у баби варить». Робить гроші з нічого, а з грошей і ще гроші. Не кожна жінка так уміє, тут лихого не скажеш. До хати несе, мов курочка золотія яєчка. Отак і вкалують обоє, як на каторзі. Він на будові, вона в магазині, несуть у дім ту пушинку, ту пір'ячку, ту гілочку. От на гніздечко збирається». А цей мордоворот, щуріво пикубий, тільки знай тягне з хати То на машину, то на бензин, то на кабак, то на дівок От і зараз незадоволено зиркає, нишпоряд чи пошухлядах Звідки Ігор зранку забрав останні долари, щоб заплатити майстрам Що ти там шукаєш? Шо-шо, гроші а ти їх туди клав? А яке вам діло? Ма мені гроші, то мої. І не починайте знову, чи я їх заробив. Ще нароблюся, життя довге, а молодість одна.